Але там було віде зорі. Справді будеш сохнути за мною. Вона оглянулася довкола, на ті трави, що дрімали в синім мерехтінні, на той блакитнаво-срібний сон, що натрушував місяць на землю. От увесь світ бачить, що ви перший, перед ким я відкрилася. Оксану... Оксанко. Саночко. Нахилились над нею його здивовані радісні очі, а великі руки несміло майнули, застигли над нею, мов крилу вітряка. Дівчина злякалася, що ці руки можуть відлетіти од неї, а він боявся, що Оксана відсахнеться од них. Потім вони, мов саме щастя, схрестились на її плечах, охопили її, підняли вгору. І в дівочі збентежені сльози бризнуло місячне мариво. «Невже таке може бути? Невже це не сон?» І наче крізь сон вона почула його шепіт. «Оксану! Оксанко! Це ти?» Ніби я на когось іншого сходя. Вже крізь радість і ніяковість лукавив її голос і дивувався, що вміє лукавити». На травий туман упали її коси. Ярослав однією рукою тримав дівчину, а другою визбирував, виважував їх і п'янів від їхніх пахощів, від місячної порошні, що збрискала їх від хвилі з татарського броду. Ой, броди татарський, яворита та калина бережками, та любов що не зна берегів. За шість років вона вродила йому двох голубооких синів. Коли у клубі зв'їздили її первинця, голова сільради Геннадій Шевчук страшенно хотів, щоб дитя назвали Карлом на честь людини, яка дала світові капітал. Але Оксанина тітка Марина благально простягла заляпані усіма фарбами руки до села. Люденьки, «Не мав нас капіталу, і не хочемо його, і не хочу, щоб мого небожа отак звали. Хіба він от шведів прибився до нас?» «Ти мені, бабо, не мішай шведських карлів з міжнародним комунізмом. Ти ще англійських Генріхів згадаєш нам», – витріщився на неї ображений Шевчук. «І хіба я про той капітал, говорив, який у калиці лежить? Я про той, що в науці лежить і движить движення йому перед, а сина можна назвати і Володимиром». «Що на це мама скаже?» «Володимиром, глянула так, як на увесь світ уходив у здивовано-радісні очі і притулила сина до грудей. Шість років, як одну жадану днину, прожив Ярослав із Оксаною. Було йому щасно і в широкому полі, і в своїй ошатній хаті, що усі пори року пахло всяким зерном і калиною. А на сьомому, коли він у громовиці підпливав додому, його в татарському бродіна здогнала потайна куля, пройшла крізь нього і впала у воду. Спершу почув її схлип, а потім уже свій біль. Не розуміючи, що діється з ним, чоловік сперся руками на весло, звівся на весь зріст у човні і війшов головою у небо. Воно лягло на його плечі, він притримав його, пізнаючи, не пізнаючи тепер течію світу. Землі і води. Зітхнула хвиля, і зітхнув Ярослав, і побачив вечір, коли стрівся з Оксаною, коли визбирував її коси, що впали в туман, а тепер чогось усе туманіє перед ним, і темряви вививаються Оксанині коси. Невже вже отак приходить небуття, ще ж не нажився він, не нажився». Блиснула блискавка, в її маревному світлі гойднулося червоне поле пшениці, над якою він бився і тремтів кілька років. Коли він думає про пшеницю, то це ще не смерть. От тільки серце обважніво побільшало, та від яскравого кольору пшениці стало щеміти в очах. Йому захотілося напитися, він ліг у човен і відчув, як вода відносить кудись його чуба чи життя. На човній принесли Ярослава до Оксани. З човна капала вода, з людини – кров. Падаючи на коліна, припадаючи до Ярославових рук, з яких уже витекло тепло,